«То ти з іншого боку дуй лавровий листочок!» Вивів на одній ноті побитий вітряною віспою тенорист, завідуючи бензином та мастилами колгоспу, о той, що не витримав конкуренції із гариновою фірмою. Справи монархів значно похитнули з цієї осені. Славетний Городищенський хор пенсіонерів почав розпадатись. Одним сіли на шею онуки та правнуки, Інші заводили розмову про розхитані моральні устрої їхнього художнього керівника Дзвінки. Решта ремствували на збіднений репертуар хору. У нас фольклористи записують невідомі пісні, а Дзвінка знову хоче розкручувати «Їхав козак через місто під копитом Камінтеріснов». Капела розпадається. Молодю її не поповниш, бо порушується принцип хору пристарілих Отже, призове місце на обласному конкурсі Ф'юїть спрацює Агітбригада, екзотичний талант Богдана Гусляра. Монарх подайки здогадувався про ріжки, навлені йому Богданом, але звик підносити інтереси будинку культури вище сімейних. Зрештою, це йому щоденно втопмачувала дзвінка. І духовий оркестр, який доведеться налатувати школярами щоб навзаєм підкинути кількох наймолодших за віком музикантів у шкільний оркестр, коли проб'є час учнівської олімпіади. Дзвінка не дочекалася гусляра на репетицію. Зіграла перед Сергієм студійний етюд образа із вкрапленням гніву. Згорнула в рурочку нотний аркуш маршу ентузіастів. Розгладила зморщички на Капроновій панчосі. Ледь помітна стрілочка вказувала шлях від п'яти вгору і пішла до Богдана сама. Самодіяльна гора змушена йти до самодіяльного Магомета. І якраз у той гарячий час, коли росте Сармацький горб, сказала собі дзвінка і подумала, що це був би непоганий сюжет для агітбригади. Під час весняних польових робіт Неголена гора із пап'ємаше заходить у городещенську перукарню. Мораль, треба, щоб перукар у цю пору обслуговував людей на полі. Дзвінка думала, що треба розпустити хор паціонерів, бо почався період занепаду, який завжди супроводжується чварами. Дзиндра не дасть збрехати і борсенням у дріб'язковому поділом колишньої слави. Сипле на поверхню участь старих співаків у церковному хорі і тоді крах. Та чим ближче вона підходила до Богданової хати, тим рішуче думала, що творчий колектив, як і людина, мусить вчасно зійти зі сцени. Краще хор пенсіонерів уже не заспіває. Може, зиму ще протримається на своєму рівні, а потім? Ні, хай він віддасть сцену іншим. Вона організує хор дошкільнят або родинний дует. Марта Богдан, Марта і Богдасик, Марта і Богданчичок. Василь Круці навпомицьки знайшов умикач кімнатного торшера. Смиконув його донизу, як коров'ячу дійку. Зеленаве світло вихлюпнулось в кімнату. Відв'язав термометр від зап'ястя, різко зітхнув, наче хукав на печатку. Заходився читати сьогоднішні газети переглянув, чи немає свіженького файлетона в районці. В обласній, республіканській нема. Якщо й комсомолка підведе – ні, щось є на четвертій сторінці. Тільки файлетон, тільки розвінчання когось чи чогось могло заспокоїти його розторгані на сьогоднішній вечір нерви. Спершу йому здалося, що доля багатозначно звела над ним свій віщий перст. На Твариницький комплекс приїхав перший із Рівнополя – Василю пустив своє крісло, розклав на столі папері і вийшов йому на зустріч. Про Анатолія Олександровича круць знав лише те, що просочилось до нього від підкови. А оскільки Маркіян Тадеєвич, це буває з ним вкрай рідко, бо він любить людину лише тоді, коли зрозуміє її, полюбив нового секретаря, при тьмом поквапився його полюбити і Круць. Та й чого було зволікати Круцеві зі своєю любов'ю, коли Маркіян Тадеєвич сказав якось – ще б не життя мені, віддав би я його нашому городищенському кологосподі, але щоб Мельник був першим секретарем райкому. І він вже не командує мною, а заохочує мій розум і досвід до творчості. Він вже знає те, яку звітну доповідь на конференції зробив. Узяв та й намалював портрети кожного з керівників господарств з позитивними і негативними рисами, розкрив у кожному з нас те, на що ми за клопотами і не звертали уваги. Як на рентгені показав нас. І все з гумором, ніхто не образився. І в кожного знайшов талант. Давай розвивай. А якщо ти сірячок без божої істри, не пнися. Бо нашкодиш і собі, і іншим і району. Молодий ще тому й дивиться у перспективу. Скинуть би мені літ з десять. Такі плани, розмах, спеціалізація. У городищах цукрозавод збудують. Та що зробиш? Моє кінчається? Крут знав, ця новина швидко облетіла район, що після цьогорічних жнив голова райвиконкому на районних зборах активу взяв слово. Кажуть, навіть мельник нічого не знав. Розповів про успіхи хліборобів району. Назвав багато недоробок. Усе було як слід. Але раптом він відклав доповідь і заявив «Я чесний комуніст і не хочу перебільшувати своїх можливостей. Я не маю права цього робити перед вами. Я був непоганим директором школи. То моє місце, моя висота, найбільша висота. Мені запропонували посаду голови райвиконкому. Я погодився. То була моя помилка. У районі є люди, які можуть виконувати ці обов'язки краще за мене. Тому я прошу вас, поверніть мене знову в школу. Він говорив це так щиро і чесно, що весь актив довго аплодував йому. Мельник ледве вгамував присутніх, оголосив перерву, хай спокійно зважать, заспокояться, обміркують і сказав, як ви вирішите, так і буде. Кажуть, що під час перерви Мельник умовляв голову Реви переконував, що... Виконавчий комітет працює непогано, але той відповів, «Учора, може, я керував непогано, сьогодні задовільно, а завтра, Анатолію Олександровичу? На завтрашні плани району мого таланту не вистачить. Я назву вам людей, які робитимуть це краще. А моя рідна школа, он пасе задніх. Обіцяю вам, що за рік-два вона стане взірцевою. Відпускайте». Василь знав, що Мельник робить ставку на молодих творчо-мислячих людей, на експериментаторів. А хто в Городищах займається експериментами, як не він? Хто? Правда, Підкова з Мельником послали у вищу партійну школу до Києва молодого агронома з Городищ. Але той повернеться тільки через рік. А Маркіян Тадейович уже йде на пенсію. Треба не прогавити момент. А до того... Агроном не солідний, грає з десятикласниками та з синами подорожнього у волейбол. Два роки працював у городищах і навіть не почав собі хату будувати. Хлопчиську. Словом, якщо цього року Круць прогавить посаду голови, за рік появиться конкурент. Не солідний, правда, але з двома вищими освітами. Отож, Василю, не лови гав.